بسم اللہ الرحمن الرحیم نو سالس الموقت بیوکتن مشکل توسعه و هو الحج لما نور بھی موقت داغی درین قسم بیانی او آغا آغا دا چی داغی پوکت کی اشکال لے او پوکت کسی شئر ہے توسع کی اشکال لے او په کی اشکال لے دعاو کی اشکال لے درین پر ذکر کر یہ طرف تجون بوری نمائیار سرہ مرشابات دے او بل طرف تجو گورے نو دعفیت سر مشابہت دے نو چکل دی دعا سر مشابہت دے نو دعا بڑی حکم علی من وجہن بسطا اگی حکم علی در مایار والا او من وجہن بڑی زرب والا حکم علی نو مایار کے سوم دے نو من وجہن بڑی بزن مئت پر دبار سر دو حکم علی او من وجہن بڑی سولاد حکم آخر <سخن> <سخن> حبارتی انترازی نو دعا بڑی دعا بڑی مدام آیا سر مشابہت پر اعتبار سر اے چھ دا پر یو کالکی صرف یو حج ادا کی بلکی یو کال سکے چھ پدک کا زی کے او دا شاوال yeah. لے زی خائدہ نا زی, زی کے دا زی الحجہ دا شاوال لے زی کے دا زی الحجہ دا شاوال دو میاشتہ درځي نو دو میاشتہ او لسترځه ټرم دې کې اگر چې خپلابشتان نور کولونه پکې مشته خو راته راځي کوم مشهور کول د کډیدو میاشتې او لسترځه و بډې کې حج ادا کوي دوی هم پکې نکې جی نشه چې روزي سره دوه مروج نه سلی کې هغه هم لگا نو دې سره په دک اوروز بل حج نو مشابहात دروځ سره راځي دروځ سره د مايا سره دا غي د وخت سره مشابहात راځي څنګه وخت د حد چي ته سره څنګه چاغي سره دروځ نه کیږي اندازې نو د دی وخت شروع کیږي شوال جنه حرام تړه راځي هغه نوم که حرام خاتمه بیان کی نو دا ترانګي ددا قرض ختم شوي نو بیا د حج دبره احرام تړلې نشي څنګه یا روزه پکې وکي کی نو دا حج په وقته کې حج کی نو دې اتوار سره او د اجازه کوي نو وقت کرو دې سره د حج د وقت مشابهاته کولای شئ ځکه ترڅو په ورځي پره وقته نه را باندې وکا حج وکړو زیاد نو زيادت دې دې إسا بکې نه بده ومې چې الله سره ځکه چې لکه او جوبي له طرزي کو پرځي او حج العرفه خبره نه دره او کلامو به سره لګ لګ راي وځي چې نزن نه هم شو او یو له سما دوه له سما دې الله سما تینځه زيادت بالکل دا او جوبيه پرزي احکامات ټول راغون کې نه په هم باندې بس عرفه تل هغه باندې د قرباني یو حل کوه اودا قرنګیتو په زیاره په غره پوښی یو د جمرہ عقبام شو بیا د جمرہ عقبام شو ورپسې په انور د کیسره پرامید دلته سما باندې کوه کې دلسومي ته یې شارې کې کني شارې اختیاری ده وزيات مزيات چټل احکامات راوړل پنځه ځله نور وخت نه ایذابلی سی باندې لکه موته مثلا سلور میندګه ماس پنځه پردو کې نوو وخت ته سیوارې دتره کې دوه میاشتې او لږ رزې مثلا سب تر دین کې د پنځه دین څنګه چې د پوره ماس دا چار پنځه نن ته وروګه ته سیوا شي نو دې کله دا نو وخت ته سیوا شي دا حج اسيو عمل نږي بس دا کومخصو رزکی کې وخت ته سیوا کې نو په دې اته ور سره جوړوي نو وا په دحچ لري د د وخت د صلاة سره او وقت دا صلاة زرب تن لحاظا وقت دا حجم تقاضل اکی جنسیشی زرب شید من رجب و شابحات دا صان دا من رجب و شابحات دا وقت دا صلاة سرده حضرام جان انترازی؟ نو اس دا دا وقت آمو ضیق ته سیوازا او کو توسو دا بکی دیکی اشکال دلی دیکی نو وقت شاید خبر اکی برکسی مزید بیا وائیو وانا اصالی سال موکت درین نو اغام موکت ده بوقت ده داسه وقت, داس وقت سران مشکل نتوسعه چی ده مشکل ده باقی کسی شده اشکال ده چی ده وقت فراخ ده اوکو مضیب ده روجه بشانده وهوی الحج دا دا دا دا دا دا دا دا دا. او ده وقت ده حج ده فانهو ده حج ده فرج ده امر ده فرز ده سره؟ او امر یو حج ادا کیه فرز حج په امر که یو امر او اداکی کی بیا په ټول عمر کې نه بلکې په د هغه اندازه کې په دغه ټول رزه کې نو څه شی دا به بیرته د ټول کاله سره سیوا دي په دې اعتبار سره د باجی اصولین بانک کې داغو دومره ته سیوا دي مشابحت 2005 سره زیات دي وحیاته مدته خا وحیاته مدته بعض حال حجت اخرى مشکل بلت رب تجو گره و حیات ده مقلب توسو کی اشکال ده ثابت ای پراخه نده وقت ده پراخه بلکه با دی بارد ده بویدو نمخ کی زان پده پتا باندبوئ گئ او دیکه دوالا کسما خبر را لی یہ تراب تجدار وره وقت ده تانگن ده دو رجی پشان ده نا یې یت سره مشاوره او بل طرف چې جوه ولې زفیت سره سشني مشاورات دي نو دا پدې کې تاسو د ورک نشي کې تاسو د ورنکړې شي نو دا کې اختلاف دی د امام محمد رحمت الله تنسبه اندازه چې غو ټول عمر بریده پر وخت ته اورنګان تر اگر دی جانب له ترجمه کوي گویا کی جانب د ظافیت له ترجمه کوي څنګه چې دا واسطه هیڅ مساوول وخت کې لازم نه وي نو لہذا څه شي په تاخير سره کوم شي هجي کسه کاله کوي پر د عمر دی چې برتاله کوي د برتاله کوي کوبل کاله بس گویا کی داونډه کاند دی وخت ته څنګه چې د سوم د پر محسوس وخت ته سي وای وخت نو داغه فلز باندې احتیاط پدکېږي اگر لیټ اپریشن د وړو فلز باندې ادا نه قزانه دا په حدا د ماسمت او په حدا احتیاط کې هغه دتوی امام ابو یوسف صدق کوي چې پلومبه کال د هغه د طرم تعین دی چې پلومبه کال کې ریس دې سکه د فرض ادا کړي او که د دې نه لیټ کینو بیا ګنای سره چې لیکلې چې ګنای کبیره ده پر مردود شاهادت بیا गुन्हा یې سره صحیره او محمد ځبنځ باندې د صحیره مرتکب دی او یوسف ځبنځ باندې صحیره سره مرتکب دی او کده بیا اصرار کوي بیا د مقرالیکې کې دی لړه او د دې دا ګناه په باندې پاتې نه شو امام او سبسه وي او د دې شهادت باندې کوم نه دي دا عریضه یې نه دا ګناه وار دی دا په لسباله دا هغه ګناه مشاندنه دي چې ګره دې اذقه ته متملو شي مابو سبسه وي دا ګناه ختم شو او شهادت یې نه پته ده نو بیا مغل شهادت شه مردو دي شهادت اسی شه قدم شه نو دا په لسباله په تضییق ته توسو پکې نشته دا که اعتبار سره اول کلمټایین د احتیاط په کې لري د مرګ تن له خبره ده, ده. ده, ده دا نو کو چې کزاشه په کومې کاریونه کنه په دیم کالم متا ادا وي کوم راکړی کار چې شي ګناغز از ګناغ خلایه ده او قضيه ارکل کزا کوي ته بیا خطر ده نه بیا ګناي ته ده او چې بیا سټه ادا کو نو ګناغه صغیر او کبیره ده شه او شاعره چې نه قبل نه اوس مقبول شه اده امام محمد رحمت الله عليه وسلم په نسبت تای ګنجش کې دي نو کسه کاله کوي چې بل کاله کوي قبول کوي نه از په تاخير سره تديبانه ګناي سره غرم نشتا او کج ار کاله رست کوي نو په هغه کې نشتا ګناي کبیره نشتا امر دودو شهادت نه البته خبر اوس دا اړخ د دوجنه ده ته په اوله کې چې زموږم علامات وغیرہ کولې له نو بیا په ار ضرورت کې راځي چې د تاخير مثلا دشمنی شو سنگینه دشمنی شو 12 یو اماره د مر خبرم یا بیمار د ډاکټر ود لیسته د بیماریو مثلا میاش کې سوال ňیاش ترته ویل چې دو میاشتې بعد میاش بس طبخه تیږي یا د بیماری داسې چې کله نه او څه ده مؤخر کئ نو په دې باندې بیا د څه چيونه پانا په خپل حق کډيبه به ځکه ځلږي ډاکټر په سلیبه هیڅ ډاکټر ورته یو د تلم پتاوي لګره امره ظاهر شوې دا کیسه د شمني شوې چې څه پتاه بیا دا کل په قاری بیا دا په نس باندې په دې باندې ګ난ګار ګرځي خو چې عادی بیا دا او په نس سر په تاخير سره عادی په نس باندې سره عادی دا باندې امام محمد سيدنا داک په ګنات دی او بل او يوسف سيدنا مطلقاً ژوندۍ کال کې متعينج دوی هم کارستو کوي په نس باندې ویوکو که چونکی دا دیده وقت کی دواله خبریده یو ترکتاو که تضیوکو تنگیده او بلترکتاو که توسوله یو امان دوستونا که روسته و بلترکتاو که روسته اینه وقشه ها دا الحج خیناو فرز العمر و هو شعر الحج دا فرز عمر دی او بیعکتول عمر کی یو پیراء اذا کهینا و غاید پرام وقت سشده اشعر الحج دی و حیاتوو اوجوان داده دا او مدت دي. دې مکلفه د ژوند کې دا یو ځل به علي حجته اخرى بعضې ته دا بل حج د پرم سیوا کیږي سکالو کو نه دا د شوازې کې د حجې دګني راته نه فارې دي دته دینان فارې نه خو حياته مشکله حياته, حياته دا د حياته د هودو متواله را خبر د حياته او ژوندګي د دې چې دا مشکله دا مشكله او د ژوندګي د انسان ته ژوندګي ملایګي او ژوندګي نه ملایګي نو که زندگیو تا مثلا ملاوی گی روی سی ختمن دی نو تضیب تا دو پدی وقت که دا حج کسی شره پر اخوالی قصه <متصف> کالی قبل کالی کئی او کورتا <متصف> <آه ستا لك. متصف> او گولی چی مسل تا مثلا اناراتی دا چیلی مریض دے وغیرہ یا تا اس تا ما خبرو کئی نو بیاد پدی وقت کسی شره <متصف> تضیب تا دی نو اگر چې عمر د دو اگد دے کچې عمر تا ده د وګوې په دې دې بار سره کچې هغه معلومات د 10 وی چې نو بیا به تزویق شو کته ملایېږي بیا به هیڅ شو تاسو او توسوشم کې وحیات او ژوندګي چې د مشکلن او مشکلې ده کوګ دې کې توسوره بګې د حج د پاره د دې د پاره او کچې امارات بل شان وی نو بیا په دا د حج د کدا وقت په اتوار سره یو اعتبار سره په کې ظرفیت په بل اتوار سره معایریت یو اعتبار سره کټم ملایګ په اتوار اعتبار عادت تزیوب سره کټم نه ملایګ تزیوب ته نو د دې وجنه چې د ژوند ته مختلفه ژوندې اتوار سره په کوم دی او د وقت په اتوار سره په دوه جهته دی نو به حکم دې امامان د بل ځان په کې را کولې او به حکم حکم دې نظر دا انه عند محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم تاخیر گنجائش پکيشتا لیکن به شرطه لیکن په دې شرط سره الا تفوتو به او الا يفوتو چې په وخت نشي د حج په عمره هی خپله او تاسو نه مایت علامات را لږه مونګارګي زکات یې سپارځي کې سکی لهوا له تخیر کې کسنه ضایع کینه په دې ګونګارګي دغه کست بیا جناله تأخير او هغه اوس دې د کست باندې کې ضایع کایي عین ابيوسف بن زمام ابيوسف بن يتعين متعيقي عليه قد باندي بده مقلب باندي ادا ادا متعيقي به شريحت هاشو حج کی د عام اول زمګينا چکل په طرز احتياطا نویږه سنه احتمال احتمال احتمال احتمال احتمال احتمال احتياط مخکې احتياط چنه مخکې شي او احتياط شریه ا احتياط ځان په ادري بلانشه استراو په پورتو چفت نه نشي دا هر ځلیکو اوسمره د اختلاف اثر د اختلاف دا ظاهر په حق د ګناه کې لا غیر نه په خبره کې مطلب په خبره کې ده نه چې کو لید د امام ابو یوسف صاحب نسب باندې کوم مرتکزه نه وي څنګه د امام محمد صاحب نسب باندې تزه نه وي لکه ځکه عمره هو کو دی لپاره کا استلاب سماره په دغه ځکه نه ظاهره کیږي چې ادا کرامت ادا وي دمتا ادا وي نه ضروري زه حالات علیه اثر د اختلاف صرف حق د عاصم ګناه کړي لا غیر ابو بلسکی نشتا حتایب کننه په دغه تفریقي کارده پوریچه نپل بیاسه شریح مشروعه دی مسئل تا مسئلا فا اتفاق دو فریکینو بانه دا مسئلہ دا کدو بانده فرس حج او اودی دو نفلو میتو کل سکا نپل کون او صراحت دو نپلو کی ندانا و حدہ حج سکا لنکل نشا فرس حج پیفات دے بایم دا کالو کی اوز دو دو دو خنیز بانده د دا حجم و حر شکرش بلکال دا دا سکا نپلو کی نو کاله د دو په نسبت باندې عدد او دغه په نسبت باندې څه شته نو د دې په طریقه په تاللیک کې اوس باندې فرض حج یو نقل حج او ایمغه دال کې یو امام د تا دا بل ادم بل امام د تا دی په تاللیک کې د دوا په نسبت باندې کې اختلاف نشته په تاخير سره دغه په نسبت باندې عدد بل اتفاق هیڅ اختلاف نشته <متحدث> اصلمره د اختلاف چې د افسر په ګوڼه کې ده مدار تفریده دا خبره کې شي اصلمره د اختلاف بل ځکه نه ظاهری لا غير بني تفريضه لا غير لا غير بني تفريقه حتى يمكن نقله رج اختلاف مشت درجه و رجناب الاتفاق وتلك حتى يمكن نقله نقل حج عبر برقرار دي حتى يمكن نقله في الاتفاق نقل حج باقي مشروعا جائزو نقل کنده اغه باقي دي مشروعیت باندې شسه کالید نپنيته کال لوا فرض ده کی فرض به ادا کی سبې باندې دا هشکل جواب ورته تا وځره دا نه حل صرف په بنا کې پبل سکي نشته چې د مسل مثلا تاسو دا خبره کوئ چې په بل سکي سکال د مطلق نیتو کو چې حد شكون شكونه نه دا دی نه بل دغه نه پنه او کال <سؤال> لغه فرض حج حالکه سره د نتا سو خبره کوي چې کل د مطلق نیتو کی انه دا به سره ګرځي د فرض حج نه ګرځي حالکه نیت نه کړو مطلق نیت یې کړو نه پکار دي چې دا د فرض حج نهونه ګرځي بده متعین نه د الاتفاق د دولت نه موخر کول شي نه پنه شي چې مطلق نیتو کړه د فرض نه نه ګرځي او دغه د فرض نه نظر دی د فرض نه ابراہیم خان هم غوښته و دی ما ته ورځانه دا کار کوي ازما دل به سم خبرې وي نو ايش کار غواړئ چې تاسو اختلاف صرف په ګناه کې ظاهري او قصد د موت لکه حج نیته کوو چې حج ادا کوو نظريه الفرز من اجل الجبر كتابه سنه و بنقل النوع ورجي هذا سمى له اختلاف داي كده بالزاك اختلاف مش بالاتفاق ده او عندك الباب يفرزك نده عند الاطلاق او جواز الفرض عند الاطلاق بدلاله تعيين من المؤدي الظاهر انه العكس للنقله وعليه حجه الاسلام جواب وركي شه هرکه پردک پر فرصت چرمنو او دا اوس د فرض نگرځي الله مطلق نیته کړه حاک کو دا به سنګرځي فرض نه دی باندې دلیل شته لاد نپنا نشي کوځي د دلیل سازه کوي او کست ا حد ا دا کوي په د باندې فرض حاجبه ا دا باندې فرض حد برداشت کي واستړي برداشت کي خپل نو چې د مطلق نیت کوي نو داسې کار یو سره نه کېږي دومره په هغه باندې احکامات پر فرضي هرڅه کول بي وي پیسې لا ګول بي وي تر قانون په کله سره د نهفل کوي نو چې مطلق نیت د کوي داسې څنګه کوي چې فرضي پیو نه فل کوي نو چې مطلق نیت وکړو نو صدزه پرکري نه د دلالت د حال د مواد سره داغه حال چې د کم حاجه دا کوي خلاص دا خو دا دي اشكال جوابوم او دا اصل کې بل او اصل او جواب اصل مسئله تاسو ته بیان اصولی اعتبار سره د دې په وخت کې چې جوجه ته راغلو جواب یو د ظرفیت او بلته معیریت مله زړه ځاله حکم لري د معیار ځاله حکم لري ته مېت کې فصلاح کتاب دی ویلي چې الفه جب التعيين کې پروجه کتاب دی ویلي موت څنګه نیت په کو نو کوم طرف څخه را نی کار غواړی خبره ده درځه د تناصو جدا مجدا وګره اوس پدې کې پدې حج کې یو تر تک دې حج نیت وکړي د حج نیتو تعيين وکړي ځکه د دوه واجبو مشاباتو چې فرض د صلاة سره په صلاة کې تعینه وکړا امين چې کله دې تعین وکړي د جناب غرزي فرض حج نه وګرځي امين خبرم زه هیر تراله امين اورله ګټه سودان ویلو مطلق نه درو چیو کی امين نو چا فرض نو دلته کې هم دا مثال دی چې د مطلقک يا حج نه ټکو داغه مشابهت دروجه سره شکمت فرض دروجه نه ټوګه نو هم دروجه ده متلك انيات. متلك انيات. حج دا مشابهت دا د کوم شبکم ایته و سره ته په اعتبار د معیاریت چې د وخت حج مشابهت د وخت د صوم سره ت صلات سلام شابات صلات صرات مستهیم مسترا قدمت لنیت او کیننه بلکی ینی کینی کړه لکه تاسو مستهیم مستول ده نقدل او پرسی واجب دی مقد به پرز حج تا او د نفل نیته کوځم کی مدا اجدد د نفل شوقه لذوقی فرض نه پدې اعتبار صرات چرید د حاجی سې وو تاس حج تو د نفل نیته وکونه دا د نفل نګزیز د د نموز د وکړه سره موز د کی کتابه نه پرز موز وی د نابلوه کته نه پدلا لہذا کتبنه پرز حج وی او د ناب حج نه ته نه پلغه دته د دیو کده موز د کته شانت او د تر توب د دی مشابه د چ سره نه چیر سره پروجې چې دروځنه ته گرم دروځنه کوي کومه دګلو رځي سموند چا نه د کډو چې پرز حج کوم امبدل کر ساجګر جي چې حج کوم اذا اشكال جواب سرعه التقرير المناسب له او دي اعتبار سر التقرير صحيح مناسب مناسب, مناسب ده حتى يبقى النقل مشروع وجوازه عند الاطلاق بدلاله تعيين من المواد ظاهر انه العكس للنقل وعليه حجه الإسلام فدي اعتبار سر التقرير هو كده دکړه د لوار خبرو باندې تفهیمه په یوه شابهه باندې متدریه په یوه شابهه باندې متفهیمه دی زکه د مو سره مشابحات د فرض مس په وخت کې نپرلوم پر مس ورستو او دا اجازه چې عند الاطلاق د مشابحات دروجه سره وجهه کوي کومه ته کېږي ته کوم د فرض د وجه نه او دا اصل کې چې څنګه نو لوار د درسي تطبیق پیړا تر طالعه د ورسره مشروع د درد چي ته ڈاونس را دا مشابہت دووجین اغیر سر وقت مشابہ دے جواز حج اندر اطلاق پر حج اطلاق کی حج ادا کن بدلالت تعین من المعدی دا دووجی دلالت تعین ندے دجانب بچانا دمؤدین دا دوارت دلالت تعین اشتا او حج کن دلالت تعین اشتا دلالت تعین سنم موجود دے تعین دلالت کنگ دے کنندے دلالت تعین نمالومی ہے اغداری ازی زاہر بزرک زاہر جلے انہو لائک س نبال <سؤال> حج روالی اترس حال کچوی بدران لی حجت الاسلام <سؤال> <سؤال> و حج جا اسلامی حج یعنی فرض حج بیوی بستہ